Ордини блиснули перед очима ляпки, і той же погнався за мною, щоб пильніше придивитися. Сплеснув руками. Це ж вас непримінно прислано до нас, товаришу Сміян, якщо щириця побачить отакі ордени то умре. А цитьте, ось вони йдуть. Я він щезнув, так ніби провалився крізь землю, а я залишився сам у цьому химерному приміщенні, в якому не міг добрати відповідної назви, чи кімната чудес. Що-то кімната сміху. Партійні дверці знову беззвучно хилитнулися туди й сюди, і знову, лише на навливому мить, але цього разу з них усти вискочити не тільки Руди і Терешко, а й ще двоє. Операція просто фантастична. На Рудому Терешкові з'явилися нові диявольські аксесуари, Руда, шапка, вушанка і Руди і овечий кожушок, але це не надало його постаті об'ємності. Він зостався так само плоский і хлялий, так само скособочено підлетів до мене, просичав, закурить є і, ще раз довідавшись, що я не курящий, з розпачливим отже, жизнь щезнув, як за хвилину до цього ляпка. А на тому місці, де щойно огнувся в три погибелі терешку, вже стояло двоє чоловіків, обидва в такому тілі, що, здавалося, не могли б протовпитися крізь оті вузенькі дверці і поодинці, а тепер виходило, що вискочили вони звідти враз, оберемком, так ніби виштовхнуті таємничою вибуховою силою. Так розприскується хіба що шрепнель, вистрелена з вузького дула гармати. Чоловіки були ось які. Один у сталінському френчі, у суконних галіфе і ялових чоботях під нюшливим носиком вусики, яку маршала Ворошилева, а все обличчя в нього таке, ніби хтось зграбастив його могутньою п'ятірнею і щосили смиконув, намагаючись відірвати від голови. Вперше в житті я подумав про те, що таке голова і що таке обличчя, іде місяця обличчя на голові чи в місті, яке ще немає назви. У цього чоловіка обличчя стирчало поперед голови, щелепи, як круто загнуті полоски гринджолів, губи під самий ніс, очі, як скляні стовпчики, навіть вуха, настрополені так, ніби оті розтруби військових звуковловлювачів з 41-го року. Виявивши присутність сторонньої особи, це чудо природи одразу кинулося пильно оглядати мене, обнюхувати, обслухувати, зондувати, досліджувати, і я, не питаючи, не ждучи пояснень, зрозумів, що перед мною товариш щириться. Іншому випадала роль директора Паталашки. Це був добродушний чолов'яга, схоже на одну з тих глиняних колон, приліплених до фасаду будинку дирекції. На ньому був широкий суконний костюм. Невиразного кольору, а вишивана українська сорочка, чорні ботиночки, з свого одягу, хоч який він був широкий, директор потолашка невтримно розпливався, як тісто з діжі. Може, і душа його була так само безберегою, як і тіло. І рвалися в усі боки, але наштрикнувшись на тверді ворошиловські вусики і щириці, без силу тріпотілене мов метелик на шпильці. «Може, й того доброго листа написав мені Паталашка, несвідомо прагнучи знайти собі спільника і захисника від щириці?» «Ви, директор?» – звернувся я до Паталашки. «Я сміян. Ви запрошували мене на роботу». «Вас?» – здивувався Паталашка. Голос у нього був ледачий, але добрий, як і обличчя, не може буть. «Будь не може», – луною повторив щириця. У того голос був, як у маршала Ворошилова, співучо-парадний. Ні для кого зусібно, а для всіх одразу. по ба Я дістав й он на а а показав а так мені ж сказали, що ви студент, а ви офіцер, здивувався Патилашка. Офіцер, ствердив здивовано товариш Щериця. Все в минулому заспокоїв я керівництво. Переходимо на мирні рейки. Прошу до кабінету, сказав Патилашка. І тут уже влада товариша щириці закінчилася, і він не міг повторити.